celebrei comedia lui Molière, Tartuf, este un bărbat între două vârste cu o înfățișare puțin atrăgătoare, dar plin de el. Cunoscut în lumea pariziană pentru elocvența lui și pentru înaltele principii morale despre care este gata să peroreze cu orice prilegi, Tartuf se împrietenește cu bogătașul Orgon. Odată cu această prietenie, Orgon devine, pe drept cuvânt, sclavului Tartuf și tot ceea ce face se află cu siguranță în legătură cu acesta. Discuțiile pe care le veți auzi acum au loc în casa lui Orgon. Bătrâna doamnă Pernel, mama lui Orgon, indignată de lipsa de atenție a nepoților ei, se pregătește furioasă să plece. Vizita aceasta a supărat-o mai mult decât orice în viață. Și să nu credeți că discuțiile acestea nu au vreo legătură cu Tartu. Plecăm, Flipota. Haide-mi, să scap de ei odată. Dar merge așa de iute, abia poți fi urmat. Las, noră, dragă, lasă. Prea multe ostenel. Rămâi. Pasoane, de-astea nu-mi țin de cald. Te-nșel. cu venită ți-am dat-o toți în pare. Eu nu înțeleg, zău, mamă, ce zor ai de plecare. Da, da, vă plec din casă cu mare amărăciune. Vi greu de un sfat al mamei din datin vechi și bune. La voi fială nu e. Toți mari, toți dau din mâini. Aici curat povestea. E satul fără câini. Să fi la locuți, mă rog. Mm. Ești fată în casă, dar cam neobrăzată. Din scaun, ar pe masă Ce nelipsit cuvântul, că martie din post Dar tu, în două vorbe să-ți spun ce ești Un prost Suma. Da, fă meu da dreptul să spun, că -ți, ți bunică Eu cred că oh O, doamne, sorsa Te știu, mironosița lușa fără vină Abia deschis gurița Dar mai viclene ape sunt cele care tac și tu pe-ascuns calci drumuri ce nu-mi prea sunt pe plac. Dar bine-mă! dragă, cu voia dumitale? Dar cine zău i-a dus pe așa greșită cale? E, răposată mama lor i-ar fi îndrumat. Dar dumneata, ce pildele dai prin fapt și sfat? Doar pildele risipii. Te uită lux de roci, te porți ca o prințesă. Gătită de scoți ochii. Cui vrea să placă doar soțului, temir ce-i trebuiesc atâtea găteli și dechisiri. Precât văz, doamne. Frate al doamnei, știți bine, vă port iubire, stimă, respect chiar. Dar în fine, eu să fi fost soția lui Fimiu, mă iertați. V-aș fi rugat ca pragul mai rar să-mi încalcați. Oh. Dați sfatul pentru viață și maxime morale pe care un om de treabă ne-ar ocoli din cale. S-ar îngrășa, domnul Tartif, de-ar sta să asculte. E un om cu sfat cu cernic, te-ar lumina multe. Tu ți merit fățarnic, pe un fals în dreaptă lume, să-l rab să-și ia puterea aici, pe toți în drume. Să nu putem petrece, glumi, trăi voios, de nu de voie domnul acesta carangios. De-ar fi să-l crezi ce spune când e pornit pe predici? Te teme la tot pasul că de-un păcat te-mpiedici, căci râvna lui îți cerne și gândul ca prin Și dreptele-i dojene sunt fără de cusur. Spre cer vrea să vă întoarcă din oarbă rătăcire. Mm. Și drept când fi o cere să-i arătați iubire. Nu, mamă! Vezi, nici tata, nici vreun sfânceresc ceresc n-ar izbuti să facă pe acesta să-l iubesc. Tot felul lui de-a face, de-a spune, chiar tăcerea îmi dă o silă în suflet, îmi, îmi răscolește fierea. Mă tem cu acest fățarnic sărit să nu-mi pierzi și atunci n-o să caut cuvinte să-l dezmierdă. No, dar cine ar fi în stare așa ceva să creează? Un pripășit, aici a stăpân se-n hey, Unde aveți norocul de-așa stăpân? Ah. Atunci ce strun ar merge toate sub sfintele ei porunci? O fi, dar de ce oare de-o vreme dumnealui se încearcă aici să tai intrarea orșicui. Cu ce jignește cerul un oaspete de treabă? De ce mustrări și zarvă cam toți pe aici se -ntreabă? Iertați că-mi spun tot gândul așa între noi, ritos. Poftim, de doamna noastră mă prind că e gelos. Să or oricând tărește-ți urmarea flecăririi. Nu-mi treabă numai dânsul cerul ăsta o pe strințătura asta de lume pe la voi, trăsuri ce trag la poartă cu atâta tărăboi și atuți la chei în praj roiesc cu gălăgie, strânesc vecinătatea, de-ntreabă ce să fie. Dar o mai scos la capăt cu lumea rea de gură? Ar fi și greu în viață și trist peste măsură de cei mai buni prieteni să stai să te lipsești, de frica vorbei proaste și a șoaptei oh, A cei cu pata în frunte și trai mai de ocară stau gata cu dojana ei, cei din tâi, să sară. Nu schimb nimic din fapte cu vorbe de pomană. Oronta știm că duce un trai fără de prihană și în frica celor sfinte. Ei bine, vreți să știți? Ea o sândește calea ce voi bătătoriți. Ah, E o doamnă cum se cade și pilda -i potrivită, așa-i aduce o viață curat lugărită. Da, vârsta, cam cu sila, a înscris-o printre sfinți și postul îl păsește doar de când n-are dinți. Cât mai știa să încânte și avea pe vinoncoace se pricepea prea bine spre încenele să joace. De le cade greu la alții să îngăduie plăceri, de care anii vârstii i-au înțărcat mai ieri. Vă taie gura săbii la toate, dar vă sunt datoare la plecare. Măcar acest cuvânt a fost un fapt cu minte și a vrut cel prea puternic ca Fimiu să aducă la voi pe acest cucernic. În ceasul de pierzare a fost trimis de cer, să arză putregaiul din voi. Roșu fier Ar trebui zmerite să-i sărutați pulpana El dojenește numai ce merită dojana Literatură, artă, serate, sintrofii Sunt curse născocite de ducă să-mi pusti eh, Vă las Vorbesc de -a surda. Cu bine, dragă fată O să mai curgă apă ca multă, cred, pe vad Până să mai-mi vie gustul povară să vă cază. <laughs> Hei, văzuși, Dorina cum se încinse pentru nimic? Hei, bato, tartuf al dumii sale, curat, a fermecat <laughs> Fiul ei e și mai, de nase dus zău ca un... <laughs> și doar trecea în lume drept om întreg, cu scau. Și acum mai mare mila să-l vezi împrobotit de acest tartif ce în casă cam rai s-a cuibărit. Din frate nu-l mai scoate. Pe palme ar vrea să-l ție. Mai drag ca fiu și fică și mamă și soție. A, la masă-i pune jețul în frunte, capitan. Se îngrașă când îl vede mâncând cât cinci avan. A, e scos din minț de crede un sfânt, un Dumnezeu, l în slăvi și aduce tot pilda lui mereu minune tot ce face, adâncă rânduire Și vorba ce rostește e vorbă de psaltire noi <gânt> unge ochii, te mircu cu ce povești Cu aerismerite, smerite, mișcări călugărești Și dă fățărnicia recoltă zilnic grasă Că-i domn pe tot ce-i place și peste toți din casă Dar până și neroduce și la pus fecior Își ia cu noi un aer de sus, dojenitor Ah, frate, te salut Orgon. Bun. Bun noroc. Cum merge? La câmp? zis s-a început. ăsta cred nu-i grozavă recolta. Ce spui, frate? Dorinouă. Da. Rog-mă, iată doar un minut, cum n -ate. Știi, ca să scap de o grijă dacă mă îngăduiești, să întreb întâi pe aici, pe acasă, ce mai vești. Da. E, două zile a fost tot bine? Pace? Mm. Vreo noutate! Lumea? Pe aici, ce mai face? Alaltă e grozav de rău i-a fost. De era ceal, nu știu că nu-i mai dam de rost. Dar el, Tartuf, ce face Tartuf? El, A, el înflorește. Gras, rumen, gula fragă, A? se vede că îi priește. Bietul om. Te ia, și mai rău s-a plâns. Nici n-a gustat la masă și cum am pus am strâns. Nu mai slăbea durerea de cap și un fel de greață. Dar el... O, oh, el singur, cină cu ea de față. O potrâmnic, două, smerit, prea cu și apoi o frigăruie de mușchuleți mustos. Iubietu! <trui> da! Pe urmă, ea toată, a notpicicit toată, s-a tot luptat, să a doarmă, dar fără ca să poată. Ei. O tot lua într-una cu fierbințel, fiori, și am stat și noi cu dânsa, veghind-o până în zor. Dar tu... oh, oh, Chiar după masă, o toropeală dulce l-a fost silit să treacă la el ca să se culce. S-a aruncat în patul cel cald fără de răgaz și-a sfărăit pe pește târziu până la mias. <gântări> <gântări> oh, văzând ea că răul crește-crește, primi să-și lase sânge. A suferit firește, dar parcă știi cu mâna veninul i-a luat. Dar... Ho, ho, sări și dânsul mai întremat din pat Și leac cătând ca boala din casă să o răpună Și sângele de doamna pierdut la loc să-l pună Băul a prânz vreo patru cănțepene de vin Bietlom oh, Azi bine sunt amândoi de plin Și alerg să dau de știre și doamnei chiar îndată Ce mult vă bucură că e bine și întremată <laughs> Sub nasul dumitale, vezi, frate, face hazi și spun fără de înconjur, nu ca să-ți fac necaz că îi dau și eu dreptate acestui drag de fată S-a mai văzut pe lume o toană mai ciudată? Se poate un om să aibă puterea de descânt? Să uiți tu pentru dânsul de toate pe pământ? Și după ce își la tine, calicia, -ajungă să ajungă să-ți... Cum, nați stai, Stăm ți urgia nici nu cunoști pe acela pe care îl pune grești. Nu-l cunosc. Să fie și așa dacă voiești. Dar ca să știu ce-i omul, cred că e de ajuns în fine... Întâi cunoaște-l, frate, pătrundel, simte-l bine și o să-l înalț în slavă ca mine și înzecit. Oh, e un om, un om care zi om și s-a sfârșit. Da? cu cucernic mă înnoiește în tot, mă învață slăbiciunea din inimă să-mi scot, de toate ale lumii ușor să mă desprind și frați, fiu, mamă, soață, azi să mi văd murind zău, m-ar păstea de dânșina, uite atâta, să crezi. Ce sfântă omenie! Ei, frate dragă, vezi? He. Dar știți și cum făcurăm întâia cunoștință? Ai fi legat ca mine de-întreaga lui ființă. Cu frică și cu tremur, el zi cu zi venea din genunchea în strana cei tocmai în fața mea. Bătea mereu mătănii și din rărunchi ofta și prea merit țărâna-ntr-una săruta. Când am să plec, cu grabă el alerga spre tindă ca din aiazma sfântă frățește să mă întindă. Aflând de la feciorul creștin sperit la fel, și starea îstrimtorată, și cine este el, îl miluia am adesea, dar cum pătat, ca sfinții, vrea să-mi redea o parte nelăcomită a Și cum nu vreau, firește, să-mi scad eu singur darul, cu cei săraci în față, își împărțea din aru. A vrut în fine, să-i pot da adăpost și toate au spor de-atunci la noi și toate au rost. E... Tot cu ochi în patru, cu râvna cea mai vie. Venim, dumneavoastră, casa, cinstea, chiar tânăra -mi soție. Mi-arată și îi face faci ochii turci cine și mai celor scăpiri pe ei de zece ori. Pe legea mea! Sau, frate, bati câmpii, ori glumești. Vrei bunul simț din mine să-mi-l bati jocorești? Cu așa povești glumețe, te încânți. Fie cu putință. Sfruntarea asta, frate, miroasă necredință. Cam de te simt eu de mult de așa idei. Și ți-am mai spus tu seamă la vorbe, nu spre ei. Și o să te încarci în lume cândva cu Doamne, ajută. Nu vorbesc cum simt. Și gândul mi-l vede Domnul Sfânt. La panglicardei voștri, nu ne robim slugarnici. Cum sunt eroi minciună, sunt și pieoși pățarnici. Dar, tocmai ca și noaste. Cei bravi slăbiți pe drept, nu-s cei ce sună în pinteni, unflându-se în piept, tot astfel cei cu cernici, smeriți în adâncime, nu-s cei ce fac atâtea păpușerii și schime. Ciudat mai sunt-o, Doamne, și oamenii croiți, cu drumul drept al firii nici când nu sunt voiți, lor bunul simț le pare prea strânt. Și într una fură o poftă neînțeleasă să treacă de măsură. Și cel mai vrednic lucru îl fac de râs ușor, vărându-ți el în suflet prea mult cu zelul lor. Ce o spun pe șleau cumnate și nu stric paremise. Ce filozof al lumii vorbește? Cad din vise. Știința vieții toată pe un deget o învârtește. Nu, nu filozof al lumii eu nu mă socotesc. Știința vieții, frate, pe deget nu învârtesc. Dar orși cum am simțul ce știe ca să pună deoparte adevărul de zgura de minciună. Că nu-i mai nobil lucru, mai de luat aminte decât credința sfântă, curată și fierbinte. Așa nu vă să fie ceva mai slut, mai jos ca mutra îndulcită a unui falși pios ca pe clivanici ce în bâlci merg de se și cu sfruntare ascunsă nepedepsiți, întină credința cea mai sfântă ce o are un muritor, jignind-o cu minciuna schimonosirilor. Vicleni, al căror suflet îndrăgostind darginții, fac meșteșuc și marfă din formele credinții și vor să-și și vază și măriri prin joc smerit de gene și sfinte dojeniri. Și rez de aceea care cu pleacul cu Bat drumul către ceruri de-ajung la bogăție. De rugi ligura plină și de cerșetorit Ei stau frumos la curte, iar tu să mergi la schit. În bine râvna sfântă și cu năravuri rele, Sunt cruzi, min se răzbună, fac cruce ca să înșele, Și când vor să te pierză, ascund, sfruntat și lași Sub cauza divină, păgânul gând pismaș. Mai de temut cu atâta că și în armează anume Urgia lor cu arme cinstite de o lume Și zelul lor ce în lefuri lumești se vrea plătit Ar vrea să te ucidă cu un cuțit sfințit Cam mulți sunt sfinții ăștia cu firea măsluite Stimate domn cumnate Ți-ai spus tot gândul? Tot Ei sluga dumii Nu Mă ierți O vorbă, frate mm. Să închidem cearta Știi că, Valer, și pe dreptate, ți-a câștigat cuvântul că, ginere îl primești. Da. Și așteptai doar ziua cea bună să-i unești. Așa e. De ce le amândoi o dulce sărbătoare? Nu știu. Cum? Nu trești în suflet acum vreun al gândoare? Să poate. Cum? Cuvântul ți-ai dat. Ți-l calci acum? Eu n-am zis. Piedici nu sunt să-ți poată sta în drum când o să spui în faptă cinstit făgăduință. Depinde. Nu-ți văd gândul, ci numai scusință. Valer mă trimisese o vorbă să mai pun. Slăvit să fie cerul. Dar, doamne, ce să-i spun? Răspunde-i tot ce-ți place. Dar nu vezi, nu se poate să-l porți tot pe neric. Ce gând ai deci? În toate să fac ce cere cerul. făţişte i întreba. Câtre valeră cuvântul ţi dat, ţi orba. Să ne vedem cu bine. Se Se rău, Iubire n-o Mă duc să-i spun, vegheasă. Așa cum ați văzut, fermecat de încățișarea elegantă, de manierele deosebite și de cuvintele alese ale lui Tartuf, Orgon, cu mintea lui slabă, a căzut cu totul în mrejele întinse de acest pehlivan. Bietul Orgon își închipuia că nu poate fi onoare mai mare pentru el decât aceea de a se înrudi cu Tartuf. Așa se face că el își calcă cuvântul dat lui Valer Și hotărăște somărite pe Mariana cu tartur Tocmai acum a chemat-o în salonul cel mare Să-i comunice intențiile sale Tu, Mariana Tate Vin mai aproape, am să spun ceva în taină Ce cauți? Mă uitam de lui i pe aici vreo vulpe urechea să i -și șiulească, că ce prielnic locul și poate să plândească. Hei, bun... Știi, Mariano, eu totdeauna am spus că ești o fire blândă și un copil supus. De aceea mi-ești tu scumpă și-n inimă săpat. Sunt recunoscătoare iubirii tale, ta. Frumos, ai spus, fetiți, și cată pe deplin să o meriți, Împlinindu-mi un ghim la care țin. E pentru mine o fală să-ți fiu ascultătoare. Frumos. Te mi cu nostru, Tartif. Că ce zici, oare? Cum? Eu? Da, tu. Ia seama ce vei răspunde. He? Ce vrei să zic? De tată, pot zice tot ce vrei. Mm -hmm. Tocmai în acest moment, Dorina se strecoară încet, încet în salon Și se ascunde chiar în spatele lui Orgon Cu minte hotărâre M-aș bucura mult, dragă, să-mi spui Că simți noblețea din firea lui întreagă Că mare ți-ar fi cinstea și sufletul mișcat De m-aș gândi la dânsul să-ți-l aleg, bărbat ce -i? Zice... Ei! Poate priceperea mărșeală. Cum, cum? De ce ai vrea să spui? că fală și cinste pentru mine? Că sufletul mișcat mi fi de bucurie de mi-l bărbat. Dar tu... Prin vis nu trece trece, îți jur. Ce gând să vie? Cum să mă faci să spun eu așa blestemăție? Ba, eu găsesc cu cale să nu-mi din cuvânt. E hotărât de mine și e destul. E sfânt. Cum, tată! Da, fată, voiesc. mă înțelegi, Tartuf, de casa noastră mai bine să se lege. Îl ei de soți Ți-am spus-o. Și n-ai să te ridici cu o vorbă împotrivă. Eee, Dorina, dumneata pe aici? Hoftin, îmi stai ascunsă. Pândește să vorbește. Prea vrei să știi, fetico, ce nu prea te privește. te nu, îmi dam socoteala cu asta, ăsta să ți fi scornit lumea așa, fără de temei, hmm? că s-a și dus de nunta ce spui în țară veste, l-am râs în nas, vezi bine l am spus că e moft poveste. Cum nu-i lucru de crizare? Nu-l nu cred decât un zvon, măcar că-i spus din gura chiar domnului Orgon. Am lec eu de mână ca să vă fac da, crede. Da, ne joci o farsă, ne toci bureți se vede. Ce lucru tot ca nu mi se va vedea în curând? Gogoș! Nu, fratea tati, n-am glumea acum. Pe tatăl domnitale nu-l crede, Mariana, glumești? N-auzi? Nu, n e truda de pomană, noi de crezut nu crede E trup, Bine, atunci te crede dai cu atât mai rău Cum, domnule, se poate bărbat în mintea toată Cu o fată ce într o barbă așa înțeleaptă, noată Și s-o scrântești cu sfatul atât din trăiești de tot, îți în casă drepturi și întrăzneli și scot pe oameni de răbdare, ce-o spun prietenești. Dumnezeu, nu vreau să te supăr. Da, domnule, gândește, nu-ți bați chiar joc de oameni copila să-ți aduci ploconul unui asemen fățarnic pupă-cruci? De noi i viclan, aiurea e sfânta lui menire. Și-apoi ce mai e spravă eu astfel de unire? Cu averea dubitale să-ți cumperi un calic drept cinere? Sfârșește! Oh. De nu are nimic, prin asta e vrednic să -l mai vrednic să-l proslevi mai tare. nu? Sărac! E o sărăcie din sfântă renunțare. Chiar ea îl urcă peste orice măriri mai sus. Când i-au predat averea, el a privit supus și n-a lăsat ca lucruri așa lume, să-l doară. Avea în cer el strânsă mai vrednică coboară. Da, trecere destule eu am și pot să-l pun în stare să câștige din nou furatul bun. Moșii, nu moft, cum nu sunt pasiv în că căci, cum îl vezi, e totuși din bună nobilime. A -a -a. Puteți uni pe viață, gândiți-vă, Nițel, o floare cum e dânsa, cum deștejit ca el. N-ar trebui să cereți iertare în fața firii și mintea nu vă arată urmările unirii. Știți, cinstea unei fete nu-i pavăză, ci chin când inima ei nu-și află iubirea în cămin. Zău, cine-și leagă fata de un nesuferit, răspunde în cer de dânsa când ar călca greșit. Primiți așa primejde și mintea nu vă gheață. Poftim cine mă învață cum să mă port în viață. Da, lui i îi dasem cuvântul mai înainte, dar las că îi place jocul, dar mai mă tem că el pe la biserică trece cam rar de mărturie, pe când celălalt stă bine cu cerul, de minune, și aceasta-i o averice, peste tot toți îl pune, să vezi. Tu, Mariano, nunta, ce bine îți va da. Staci, Vei nota ca în dulciuri în sfinte bucurii. La voi în casă, certuri lumești, nu s Și vei putea din trânsul să faci tot ce vrei. Oh, un om oh. de râs va face din el atât de. Of, oh, copitați! Ma a tu? nu te trebuie prostește la tot pasul. Aici tu se ia Te rog să nu-ți da, vezi că numai bine îți vreau în tot ce zic. Prea multă o steneală, să faci, mă rog, chitic. Da, îmi iubesc stăpânul. Nu vreau să mă iubești. A, așpar că-i pe vrute. Nu poți să mă oprești. Oh. și estea stea dubii mie mi scumpă. Nu te las să o dai în gura lumii ca să ne râdă în Îți odată gura? Te cuget mă apasă că tac și las să puneți la cale așa casă. Ii da-mi firea cu nerozit acestea. Slăbește-mă să n-au întot da, tăcând din gură, eu tot așa gândesc. Gândese tot și-ți place, dar cer și-ți poruncesc să nu mi le spui mie, sau asta e? Eu crez că bine pasul ăsta l-am cumpănit. Mm. Turbez că nu pot spune o vorbă. Nu-i vreun galan, Tartuf, dar și el este... O mutră de dihor. Să zicem chiar că dânsul nu pentru ochi spită. Dar alte daru. Oh, Scurt, scrum. fata tati, nunta să ei ca și făcută. Să fii ascultătoare pe cum ai fost crescută. De râsă, nu eu una de la aș primi mm. bărbat. Tu ții în casă, fată, un drac, un duc șumat. S-o ocolezi de acum că scrii scrie în cer păcate. m am veninat. Întâmple-se-mi sângele cum bate. Lăsăm acum vorba, că nu mai aflu Mă duc puțin la... Mă duc să mai este? Ce se tăiase graiul de totă ceai? Ce sfântul! Mă lașe lucrurile astea tot eu să-ți port cuvântul? Să rabi, să-ți în față cu planuri nebunești și nici măcar cu o vorbă să nu te vrednicești? Ce vrei să fac cu-un tată ce spânzură și taie? Să lupți, să-ți aperi viața, căci nu ia lui, a taie. Cum? Cum? Nu-i iubim, răspunde prin inima altcui, că te măriți pe seamă nu spre folosul lui. Un tata are atâta putere că o fată nu poate avea îndrăzneală de-a-l înfrunta vreodată. Ah, Ta judecă! Știi bine că te-a cerut Valer. Ce drag, ori nu băiatul. Mă rog, atâta cer. De dragoste mea scumpă, de ce vorbești cu vine? Ai drept să mă rănești tu cu așa întrebări dorine. De zeci de ori înainte ce eu taina mi-am deschis Și știi cât de doru și trază, și în vis Bă, știu eu, dacă îți vorbește chiar inima prin gură Amorul te încălzește, ori toanele te fură De te îndoiești, Dorino, îți faci păcat, m-auzi? Ce simt, mi se trădează prea mult în ochii uzi. Scurt, îl iubești? Dorino! Cu veșnică vă paie. Și dragostea lui, iarăși, nu-ți pare foc de paie? Eu cred. Și o nu mi-ai dat să-l pe cel ales? Și dânsul de asemenea? Dar bineînțeles. cu ce ce facem? Dacă zici că ții la... Eu mă omor și gata de milor, dacă cu Ah, te omor. E, așa prea bine. E un drum ce l-am uitat. Se omoară domnișoara și lucru descurcat. descurcat. E un cum nu se poate mai minunat. Turbez de vorbe așa umflate și fără un pic de miez. Ce doană ai, Dorină? Ți-a bate să faci mm. N-ai milă când un suflet se zbuci un n am milă de grozavii cu vorbe gogonate. Și când se dea o pildă, se frâng de un vânt ce-i bate. Dar dacă sunt sfioasă, ce vrei? E firea mea. Iubirea nu vrea bocet, ci un suflet tare vrea. Nu stare? Mi-a ajutat viața pentru Valer. Dar bine... Nu-i rândul lui acum să lupte pentru mine? Oh, oh, oh, ai haz! Când ai un tată pe dos, un om sucit, ce de se lasă orpește împrobodit și-i vine un gust că nu vrea cuvântul să-și mai țină? Iubitul dumitale e cu ceva de vină? Mm, oricât de scump e dânsul să calc eu fără frică sfiala mea de fată, respectul meu de fică no. mm, și-ai vrea în gura lumii să ajung dând un fileac? nu! No, no, no. Nu vreau nu? Văd doar că-ți este drag, domnul Tartu, Faltati. Și chiar gândind mai bine, de la așa înrudire, păcat de te-aș reține. Dorinții dumitale să-i stau eu, curmeziști, la ce? Și chiar de cauți, faci strașnic măritiș. A, ah, e bucălat, e rumen, ce să zic? Să tot trăiești cu astfel de cruce de voi. Oh, doamne, vai, nu-ți pierzi capul de fericirea asta? Taci, frumosul lumii și dumea ta oh, Taci-te, rog, dată, Vrei să mă faci să mor? Nu, anunta asta nu o fac. Dă mână de ajutor. S-a însprăvit, mamă. Fac tot ce-mi cer, sunt gata. Nu, no, nu, no, o fată bună ascultă doar de tată. Oh, mor aici pe loc. Hai, domnule, un sfat mai bine și nu-ți mai face joc Nu, sluga dumii Dorina, hai te-mi Nu, pe deapsa ia nuntă, deci nuntă să se facă Fi bună, drago N-aud Dar jur, stai puțin te Tartif se cuvine, deci te măriți cu el Gândește-te Să-i de un ochi alatul Scufa, tăpam Nu, nu, degeaba Vei fi madame tartifă. Bun. de nu pot cu atâta durere să te înfrâng. Mă duci de znevește a Evea să-mi o plâng. Domnul! Domnul! Ne-au mai trecut din draci. Deși, da, văd eu, mi la mamă ce să-i faci. De Marsilia Ustu, să beau această cupă? Mai bine să-mi dau de acum, adică tu. Oh, ho, ho, Dorin e pe aici stai bine ușor. Da, hei! Valer! Se poate mai bun mângâietor! Din lume, domnișoare, colego veste care mi-e nouă și, desigur, frumoasă mi se pare. Și anume? Domnișoara, ia pe Mi-a spus papa că planul ăsta l-ar ne spus. Dar el ne-a dat cuvântul. S-a răzgândit pe semne. Și chiar mai adinaori, veni ca să mă -ntemne. Cum? E serios? Da, foarte. Și-a pus serios în gând să facă nunta aceea și cât mai în curând. Și, Şi... iartă, domnișoara să întreb, cam ce veți spune? Nu știu. Răspunsul sincer. Răspunsul de minune. Nu știți? Nu. nu. Nu. Ce credeți? Vă cere chiar un sfat. Vă sfătuiesc. Din parte, ca să-l primiți bărbat. Mă sfătuiți, deci? Tocmai. De binele? -aveți bine, ne? Da, vezi bine. Ales eu podoabă și s-ar făli orice. Bun. Domnule, iau sfatul drept, sincer, și îl urmez. Nu o să vă doare prea mult urmându-l, așa cred. Atât, vă doară pe vă doare, vede dumneavoastră, dându-l de placul domnișoarei. Să fiu, a fost tot gândul. Și îl voi urma, tocmai. pe plac ca să vă fiu. Așa v-a fost iubire. Zi. Mă înșelam amarnic crezându -vă. Ajunge, vă rog. Vorbim za În drept miel de ispășire nu vreau să fiu luat. Nu, gata, hotărâta erați când am intrat și acum cătați prilejuri piezișe de pricine să vă călcați cuvântul cu o față mai senină. E bine zis, așa e. Vreau, domnișoară, să nu uitați și cine acela ce mă împinge acum spre calea vieții. Da. Și că hotărârea ce în suflet mi-a încolțit e în urma pildei date. De mine, negreșit. De -așus curând servită de fi după povață. Cu atât mai bine. Încăte să știți că plec pe viață. N-aves decât ha? Ce? Părea că m ați schemat eu? Ați visat. Văstar de drum v-am salutat. Stimate domnișoară? Stimate dom? Adio. Oh, oh ar duce tâna de mal de o Dorina. V-am lăsat eu să vă încercați arțagul, dar sunteți cam ce nu-și închină steagul. Stai, domnule Valerie! Ce mai vrei, Stai! Din nou, Nu! Mintea de măreciuni e plină. Să nu mă bați din pasul ce ia chiar la voi. Așteaptă un pic! Nu! tu, E un punct statornic! O, Îi fac silă! fuge, În noc să nu mă vază. Mai bine îi las locul și cât o vrea să-și E asta la toată! Dai! Eu Ah, hai să nu pleci. E, nu, gură, strici trici, Nu, nu, nu, nu o să mă De ură pentru mine simt gândul ei ce plinu-i. s scap, dar de o față cu care doar o țin. Cum iar încep? Al, n de cine o pleca. Am spus. veni din coace. Mm. Jos, țâvna. Și haide, ochii sus. Dar ce gust și pe tine. De ce toană ți mai abate? Ia să vă pa, Stai, soro. Stai, să vă descurc. Mm. Stai, frate, tre! Pe... Păi bine, zău nebunești să o iei pe așa glas. Dar n auzi ce vorbe ea mi-a în nas. Pai fata, capa te să să -ți țieși așa din fire. Dar nu văzuși la dânsul ce oarbă-n târjire. Ba, doi orbeți la fel, zău. Ea n-are în gând alt dor decât să-ți fie soață. De mint aici să mor. El ți se închine în suflet, s-ar da în vânt să fie bărbatul dumitale. Pun viața, chezășie! Atunci de ce să-mi dea el băvața ce mi-a dat? Ei. De ce să-mi ceară dânsa chiar mie așa oh, să Ia, doi nebuni, scurt, Adu mânuța, dă-mi o mână. Hm. Adun coar? La ce-mi mână? Hai și dumneata, stăpână! La, la ce faci toate astea? Mai curând, veniți! Mm. Oh. Mm. Vă iubiți chiar mai mult decât vă închipuiți! Ce... Nu mai face lucru așa de cu măsură Și mai privește omul în ochi, fără de ură Zău, dragostea pe lume, e lucru cam nătâng Zi tu, nu aveam tot dreptul de tine să mă plâng Drăguța a fost din parteți Ca să te am spune un lucru Ce mă umple de-atâta mărăciune Și tu, n-ai fost tu, spune cel mai ingrat, amică. Hai, mai ai lăsat din ceartă și pentru nu un pic. Și să vedem ce facem cu nunta cea îndrăcită. Tu dă-ne un sfat, Dorina. Aș fi nenorocită. A, vom pune în joc tot felul de planuri de război. Jucăm noi pe tăticu. N-a și el de noi. Prefăte, domnișoară, așa de o părere că haide... Faci pe placu tot ce-ți cere da. Ca astfel, la nevoie, să poți de azi pe mânci din Crăciun în Paște Mai lesne să-l amâni da. Coleacă de răbdare, câștigi atâtea în lume Ba, născocești vreo boală la țang picat anume ceva Te plictisește, dar va să-i dai răgaz Ba, intri turburată cu spaima pe obraz și zici că nu-i da bun că spică semnele, că uite-i o glinda Ori și scurtă vorba faptul. Păi nu vei zice da Cu sila nu te poate el nimănui a da. Așadar, fiecare va pune zelul lui Dar visul de izbândă întreg în tine-l pui De înblânzirea tatii Nu pot răspunde anume Dar jur, Valer, să nu fiu altuia pe lume Ce fericit sunt, Doamne dar acum țin fruntea sus. Oh, amorezii, veșnic mai au ceva de spus. Ci omule, te cară. Să crezi. Mai taci, morișcă, pe iște drumul. șterge, o ce-i În fața Dorinei, tânărul Danis, fiul lui Orgon, își mărturisește indignarea împotriva lui Tartu. Să mă trăznească sfântul aici, e ce mai vrei? Să-mi zici că -și cel din urmă, Michel, dintre Mișeii, dai vreun respect, vreo toană în stare să mă întoarne. Îmi fac de cap, la rât, eu o iau și eu în coarmă. Fii mai domol, ce focu? că prea te treci curând. Tatăl Dumitale avea așa un gând, dar de nu face omul chiar tot ce a pus la cale. Și de la gând, la faptă, mai e un deal șovale. Ce tiri de clene. E, am o vorbă veche cu acel tâlhar. Îi spune vreo două la ureche. deloc. Cu el și domnul e greu. Dai de belea. Doar mama Dumitale pricepe cum să-l ia. Tartuif cu ea se schimbă și nu-i de locul sus. La a ei doar pleacă în plecat, auzi? Acum de grija voastră aici l-a chemat să vadă ce e cu nunta ce atât v turburat Ar vrea să ia afle și apoi pe șleau să-i spui ce vrajbă în casa noastră ar însemna să puie Dacă ar primi logodna fățișor pe tăcut El ce că-și face rugă acum, nu-i de văzut Da, tot feciorul îmi spuse că nu o să prea-mi târzie Uuu, hai fuci! că în tot minutul aștept aici să vie Aș vrea la sfatul ăsta și eu să mă poftesc o, nu! Uu, ai haz, nu, lasă-i dar mă jur să nu-i vorbesc. A, ah, și mie îmi spui, te știu eu cum te-a prins de iute. E calea cea mai bună să încurci tot rostul. Ba nu, mă ascund alături și ascult. Da, zău că tacă. Uf, că sucit ești. Bine, vino, hai haide, treci. Hai. Ce să-ți faci? Flora, păstrează și rasa mea de rugă și spune rugi ca Duhul cel rău de noi să fugă. Dur întreba de mine M-am dus la întemnițață să împart ajutorare din banii adunate. Mm, ce panglicărie, ce joc foarte de rușine. Și asta numai pentru că m-a văzut pe mine. Ce veste. Oh, mă trimite. O, oh, Doamne, întâi ține-te rog Batista asta. Batista? Nu ghicesc. s acoperi sânul cela că nu pot să-l privesc. Oh. Asemenea, îți dau gânduri vinovate și seamănă în inimi Pornirea spre păcate. O, e atunci cam slab de înger sunteți la încercări, Dacă o nimica toată vă turbură la nări. Nu știu așa deodată de ce v-a încins căldura, Da, mie așa de lesne nu-mi lasă apă gura, Din crește de la picioare, gol, nap de asta sta aici, Zău pielea dumneavoastră dacă mi-ar da furnici. La gura desfrânată să spui, mă rog, zăbale, Sau toacă înainte, E un văd de A, nu, nu, nu, nu că eu plec mai e o vorbă am de spus Veneam cu rugăminte, dar m-ați luat de sus Vă cere, doamna noastră, un sfert de oră numai să-i dăruiți Aici chiar și de echip, acum Cu drag, vai, cum cum oh, Cum s-a îndulcit la grai Ce-am spus, am spus eu bine, Dorino Bunasai mai zăbovește, doamnă. Ce-a spus? A, a, da, parcă vine. Da, dumneai ei chiar. uite -o, eu plec, vă las cu vine. Să vă păzească, domnul ceresc, de orice chin și sufletul și trupul. De acum și în veci. Amin. Și zilele în sfânta lui pază să vă țină precum îl roagă cel mai smerit din cât se închină. Cu cernică, urare, din suflet mulțumesc, dar să luăm o scaun să nu vă ustemesc. Cum vă simțiți azi? Bine? Desigur, încă slabă. Deloc, puține friguri, dar mi-au trecut de grabă. Mi-e ruga prea lipsită de merit și de avânt, ca să fi smulsia mila aceasta celui sfânt. De ieri o rugăciune, un salm l-am spus În care să nu mă rog la ceruri să-ți dee întremare De atâta îngrijorare nu se vrednică deloc În scumpa sănătate vă este pus în joc A mea, în schimb, în taină ar vrea să se jertfească o, Împingeți prea departe, cred, mila creștinească Vă sunt îndatorată de griji, de rugi, de tot O, prea puțin fac încă din câte aș vrea să pot. Vreau să vorbim de un lucru serios. Prietenește și aici nimic și nimeni cred nu ne stingerește. Și eu simt ce încântare ce nevisat noroc să fiu o clipă singur cu Doamna la un loc. Cerșam de mult prilejul la mila lui Cerească, dar n-a vrut până astăzi să mă învretnicească. Viu să vă rog anume Ca să-mi vorbiți un pic cu inima deschisă Neascunzând nimic Pentru a auzi mai bine Damis între deschide încet ușa camerei în care s-a ascuns Și trage atent cu urechea. Și inima mea cere să se deschidă întreagă Ca ochii dumneavoastră să poată să înțeleagă Și să vă jur Că dacă nu văd prea bucuros pe cei ce vin să admire Acest surâs frumos, Nu-i contra dumneavoastră vreun josnic semn de ură, Ci mai mult o caldă pornire ce mă fură, O patimă curată. Și gândul meu o ia doar ca o grijă înaltă de mântuirea mea? Da, doamnă, doar doare... Tot sufletul mi ascultă Uf, dar mâna mea o strângeți, zău, prea tare. E doar din râvnă multă. Eu să vă fac durere. Chiar ochii îmi par prea grei ce apasă pe așa floare. Dar mâna, coliacii, vă pipă istofara ochii. E așa de mătăsoasă. Oh, nu, vă rog, stați bine. Sunt cam ghidilicioasă. Ce ginga și dantele, păi, ingeniști se sud. Nu zău că timpul nostru într asta în artă peste toate epocile străluce. E drept, dar să ne întoarcem la ceea ce mă aduce. Bărbatul meu se zice, cuvântul și-a schimbat și vrea să vă dea fata. Pot ști, e adevărat? Mi-a spus o vorbă întreagă, dar, doamnă, pe credință, nu după ea setează întreaga mea ființă, Aiurea ei spita, surâsul neîntrecut, de care toată viața așa a pierdut. O, știu, nu iubiți nimica din cele pământești. N-am inimă de piatră cum crezi, o nu greșești. Credeam că doar spre ceruri înălțați ofter fierbinți, iar jos aici, nimica nu va ar trezi dorin. Iubirea ce ne leagă de frumusețe eterne Și spre iubirea celor lumești, un drum neașterne. Nu-i vină când prin simțuri tu stai salințuimit De de forme Ce Domnul a plăsmuit. Uh -huh. Încât un lut vrea cerul minun de vesă bine Și aici chiar văd oglinda splendorii lui de pline. Ți-a revărsat pe fața atâta har divin că în ochi ne pune soare și inimă senin și nu te văd vreodată podoaba a zidirii să nu mă închin prin tine la urzitorul firii și de iubirea iubire aprinsă să nu fiu ispitit spre chipul în care dânsul mai drag s-a Cât m-am luptat de ochii turburători să fug ca sufletul să mântui de-o sândă și de rug. Dar clipa asta îmi spune făptură prea curată, Că râvna mea nu poate să fie vinovată. Mă din parte-mi o îndrăsneală mare, Când inima-mi dăt jertfă, vontind ca spre altare. Dar de la bunătatea ce aveți, aștept cuvânt, Și nu de la vreun merit al umbrei care sunt. Vă pun în mâini nădejdea Și veșnica mea pace. În rai, sau iad, o viață puteți acum preface, și pot să fiu de apururi prin vorba ce mi șoptiți: Ferice te vă place, pierdut, dacă voiți. E o declarare în formă și prea curtenitoare, dar, totuși, orice zice e cam surprinzătoare. Că se am pare, ca să-mi mai mult simțiri de felul celor ce mi-a fost dat să ascult. De un sfânt, un pusnic, cum lumea vă socoate. Oricât aș fi de pusnic, sunt om, întâi de toate. Și când sub ochi vezi astfel de încântări cerești, lași inima ta prinsă și nu mai cumpănești. Te miră că sub spinii iubirii și eu sânger. Ce vrei, la urma urmei, nici eu nu sunt un înger. Oh! Dacă zvârlă o sânda pe taina mea, atunci pe farme tale mai drept e o arunci. Luceai de-o strălucire mai mult ca omenească, ce ajunse încet întregul meu când să-l stăpânească. Cerești ochi cu o dulce putere de nespus, mi-a ofrând împotrivirea și le-am căzut supus. Hm. Au biruit în mine și post și rugăciune, și mi-a bătură rugă spre chipul tău. Minun. De mii de ori am spus-o din ochi și din suspin, și-mi smulge acum și vorba ce laighici de plin, că uite, de te pleci să-mi cu un semn de milă înduioșată pe robul tău nedemn. Și, dacă mângâioasă și bună. Uneori ai vrea până la nimicul ce sunt să te cobori. Ți-aș închina atâta cu cernică adorare cum ni spre cer vrădată n-am înălțat mai mare. Cinstea dumitare cu mine mâinjul ai sclavul cel mai tainic, nu te îndoiești deloc. Bărbații de la curte ce scot femei din minte O fac cu zgomot mare, au surle în cuvinte, Izbânzile sunându-și limbuți și ușurei. Le faci o dărnicie și mâine ți-o spun trei. Dar inși de felul nostru, vezi, ard cu foc ascuns, Sub haina lor secretul păstrat e nepătruns. Chiar bunul nostru nume ne ține și ne leagă din sfântă garanție ce ni dragă, și doar la noi de plin cred guști visul ideal. plăcere fără teamă, amor fără scandal. Stau și vă ascult. Discursul e inspirat de muze, dar un cuvânt cam aspru abem rețin pe buze. Încearci zice dacă aș face o glumă, întrebând pe soțul meu: De-i place acest amor născând? Și n-ar putea o veste așa de neașteptată, avântul pentru scumpui amic să-i cam abată? Știu că aveți un suflet prea înalt și prea blajin, și veți ierta îndrăzneala ce-mi da atâta chin și râvna mea fierbinte ce n-a vrut să jignească.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 Vreau să zoriți pe față și fără de șicane, logodna lui Valeriu și a scumpei Mariane. Și mreja cea întinsă să o rupeți, eu aștept. Să nu râvniți ce este al altuia de drept. Mai cer. Nu, mamă! Nu-l las! Așa ceva se spune. I-am urmărit de alături întreaga urăciune și parcă a vrut pe -a sfântul să fiu aici. Și acum, ca să strivesc o iude ce-mi în drum, s-a răcitat mutra acestui vânzător, prietenul și sfântul, ce vă vorbea de amor. Nu, damis, e destul doar să arate pocăință, să-și merite iertarea prin buna lui credință. Cuvântul dat odată nu-mi cere să le retrag în lucruri de ale cinstei, Mulți gomot nu-mi e drag, își râde o femeie de de aceste și nu-și mâhnește soțul cu o searbă de poveste. Nu zic, o ființă neaptă purtarea ta cu el, dar eu, dator, sunt altfel să umblu cu Michel. Să-l fac scăpat. Dar asta curat ar fi sminteală. Acest șiret fățarnic și plin de îndrăzneale. Destul mi-a fiert mânia și în umbră mi-a rânjit. Destul ne a întors el casa și traiul ne-am vrăjbit de când te ascun strunește cum vrea pe bietul tata. Valer, și eu și sora îi datorăm răsplata. Ei, dar mi Oh, nu, mă iartă! Mi s-a umplut măsura. Dești deci ce mult mă bună. Dar poate spune gura, nici ruga vimii nici îngerului bun, Nu-l mântuie de setea ce-o am să mă răzbun. O iarbă veninoasă se smulge și se aruncă, Da, uite, tocmai tata sosit ca la poruncă. Sosici la prime, tată, sunt noutăți pe aici! Îți cruce și ascultă! Din cerul o să pici! Frumos răspunde domnul la afacerea de bine! Bun preț îți mai plătește cel îmbuibat de tine! Ce dragoste îți poartă s-a dat de gol de plin! Îți vrea necinstea casei, nimica mai puțin. L-am prinjurându-i, Doamne, amor prins, așa e, cu stăvânți mărșave și vorbe de văpaie, scârbită dânsa, totuși a vrut cu suflet bun să l lasă în plata nimic Nimica să nu-ți spun, dar eu nu vreau să acopăr așa blestemăție. Și ar fi, cred, și o jignire ce-ți-aș aduce oție. Da, cred că vorba proastă nu face să o aduni. Pe soți! La ce să-l turburi cu așa de șertăciuni? Nu-mi vorbe sunătoare onoarea noastră șade, destul să știi prin tine să o aperi cum se cade. Ce-am auzit? O, doamne, așa ceva se poate? Da, frate, sunt nevrednic, sunt vinovat în toate, un biet bătut de patimi și de păcate plin, Cel mai viclean fățarnic și cel mai rău creștin, Sufăr de lege ascunse, tot raiul meu se-ndoaie, Sunt furnicar de pofte, movilă de gunoaie, Și cerul trepedeapsă pe cât eu înțeleg, Vrea să mă biciuiască acum pe trupul întreg, Să mi se arunce în față o vină cât de mare, N-am să dau frâu trufii să cate bunare. Da, crede tot ce spune, lovește-mă! E drept, ca pe un ciuma din casă să mă gonește aștept. Dăm orice umilire, făm ori și rușine. Tot nu-mi primesc pedepsa pe cât mi se cuvine. Nu-i bârfitor nemernic! Nimic n-ai sfânt, nimic! Să ponegrești un suflet curat de mucenice. Ce, cundulcite de vorbe, Vicleanu vrea să-ți lege și mâinile și ochii. Taci! Suflet fără de lege. Nu! Lasă-l să vorbească, nu-l cers pe drept, îți spun. Mai bine ai face câte ți-a spus să iei drebun. Da, fiule prea scumpe, zici ce ai văzut, fii martor. Da! Zim zimlacum, zim lacum, un ucigaș, un tartor, sub nume și mai hâde te lasă măneci, măsura ce o merit în veci n ai treci. o în și în genunchi smerit vreau să sufăr umilința dreplată pentru câte împângăresc, pângăresc ființa. Nu, no, frate, e prea mult. Tu, frunta, nu-ți o pleci. Călos. Cu tata, cu vorbele lui seci. da <fie> te Frate, ai milă, te ridică. crezi, deci? Nu taci? Urbezi! Vă să să că tot eu sunt nicio Nici o vorbă că te strivesc aici. Nu, frate, pe toți sfinții, un braț să nu ridici. La orice chin mai bine pe mine să mă pui te cât să am pe suflet un fir din părujit. <cute> Nevrednicule! Iartă-l, te rog, de mă iubești. uite în genunchi, cer -mire. Vai, nu! Mă umilești! Vezi, Scorpie, ce bun e! Zău, că Eu staci, să... gura! Știu eu bine pricina de ce loviți, e ura! Da, ura oarbă, vă dați oriunde mă drept, fiu, soat, slugi, cu colți rânjiți la omul drept. În joc ați puneți totul chiar, crima cu sfruntare, ca să-mi din casă, unica mea cântare. Cu cât mai mult vizorul să-l măturați de aici, cu atât mai pune râvna ca să vă înfrâng. pichici. Da, și am i dau și facul solia asta, dule. Ca să smeresc trufia familiei, fudule. Vrei să la pasul acesta nebunesc? Așar pe de chiar disear, cu dreptul părintesc. Vă pe tot, Stați voi, vă întorc pe altă foaie. Și cine vei stăpânul va ști să vă încoboaie. Acum Acuma chiar, spală vina. Hai, soia furisit. Caz în genunchi, iertare să-i cer. Şi Cum eu, la lifta asta de deci ce scârbă adâncă? An, nu te pleci, potaie, ba dai să-l tu încă. No, lasă-mă, ți-l moi eu, n-am vreun baston, vreun par. Ieși, părăzește-n casa, pei, pleacă! Ce măcar! și nu trebuie pe aici să-mi calzi vreodată iară? Da, am să plec, jur însă... Am din oci, afară tâlharule! Mai află că te despoșterești și spărești deasupra bestemul Părințesc! Să zignească în un chip de față sfântul! Mm. O, oh, iartă-l, Doamne! Jalea în suflet mă frământă! oh De-ai putea cunoaște ce china mar cumplit! Când vezi că te negrește la fratele iubit. Vai! să plece, mișelule! Mi-e ciudă că mâna pe amiloasă n-a însprăvit cu tine, năpărcă veninoasă. <gânt> te liniștește, frate, nu te mâhni atât. Da, să uităm mai bine un ceas așa urât. Văd ce-am strânit în casă, ce silă, ce furtună. Și-ar fi, cred bine, frate, să văd de cale bun. Ce? Cum? Vorbești în glumă? Toți mă urăsc. Toți tind să mi te facă și vezi ce mă rezi în tine. Ce-ți Vezi că plec eu urechea să-i ascult? Nu s-or lăsat în ei. Vor mai cerca ei multe și uneltiri ce astăzi te-au dezgustat. Mai știi, lor se iar și iarăși. Și încet te ori împânzi. Nu, no, frate, niciodată! Oh, frate drag! Femeia ușor pe sos descântă și zvârle în minți scântea. Nu, no, nu, no, nu! No. Să plec de aici, să-mi iau vreau lumea în cap, să nu port eu păcatul că ura le Nu poți să pleci! Pricepi în joc e viața mea! Ei bine! mă supune, și-aici voi rămâne. Ah, Dar vezi... Îți mulțumesc. Bun, însă hotărâm. Purtarea mea pe aici a cere alt tărâm. Vezi, cinstei lucru gingaș și ți-s dator ca frate bârfel să pre-ntâmpin și zvonuri necurate. Ți-oi ocoli, soția, mă voi feri. Nu, no. uite, în ciuda lumii, mereu să visobezi. Eu vreau cu dinadința să-i fac să turbe în spume. La orice ceas împrejmui, să-mi te văd anume. nume. Mai mult, ca să se verse chiar fierea tuturor, vreau să-te fac pe toate ce am moștenitor. Și uite, plec îndată ca să pornesc cărție precum că-ți trec de azi, chiar întreaga avuție. Un bun și cald prieten, ce ginere mi mai scump mie decât soasă și fiu, eu o spun pe șlea. Primești? Voiască ceru ca planul meu să-ți placă. Amin. Ah. În totul, voi cerească să se facă. După dintre Orgon și fiul său, hotărârea lui Orgon de a căsători pe Mariana cu tartuf a îngrijorat întreaga familie. Era clar că trebuia făcut neapărat ceva pentru a stinge această ceartă, dar mai ales pentru a împiedica nefericita căsătorie. căsătoriei. Orice discuție cu Orgon s-a dovedit însă zadarnică. Atunci mira. Pune la cale o întâlnire între ea și Tartuf La care ascuns va trebui să asiste și Orgon Pentru a se convinge odată pentru totdeauna De naivitatea sa și de fățărnicia lui Tartuf Să dăm încoace masa și treci sub ea frumos Cum? Ce? Programul cere să faci pe nevăzutul de ce sub masă tocmai? Ah, doamne, nu-i minutul A? să discutăm. Pricepe, e plan în orice pas. Hai, intră, spun, să nu-ți văd mauzi nici vârf de nas. Să nu strănuți sub masă și nemișcat să stai. Zău mare îngăduință din partea mea, dar hai, că vreau să aflu rostul acestei încercări. Nu cred să ai la urmă de ce să-mi faci mustrări. Orice aș vorbi se cade să-mi fie îngăduit. Să-ți dau dovezi mie ținta, precum mi-ai poruncit... Doar vorbe dulci pot face încrederea să-i nască și singur de pe suflet să-și rupă falsa mască. Deci, voi preface slabă la joasele poftiri, lăsându-i îndrăznelii când în larg, fără îngrădiri. Cum însă sunt silită la șancercare crudă din vina dumitale ca să demasc pe iuda, voi întrerupe jocul-ndată ce învecere. Aha. Și lucrurile merge doar cât e ta vrere. Și vine, stai, vine, o șoaptă nu mai scoate. Am fost vestit că doamna vrea să-mi vorbească aici. Da, de un secret e vorba și nu din cele mici, dar mai înainte trageți-vă ușa aceasta și cercetați-mi Să n-avem iarnă pasta de neplăcere în felul acelia ce a fost. Aș vrea de rândul ăsta să fim la adăpost, ca nu iară vreun damis așa între noi să pice. Și ai văzut prea bine ce trudă, ce silințe îmi dam să-l fac pe Damis ca să-și revie în minți? Ce dreptul, sunt măhnită că în spaima mea nebună nu mi-a trăznit prin minte să-i strig? Eu o minciună! Cu cinstea admitală ai spulberat furtuna, legat la ochi mie soțul și pentru totdeauna, ba chiar în ciuda tocmai a clevetirii seci, vrea cât mai multă vreme la mine să-ți petreci. Și mulțumită bunei voinți din partea numai, putem în pace, singuri închiși, să stăm acum, și spovedind un taina, oh, poate prea curând să aflică iubirea. Eu nu să mostru Pricep cu greu schimbarea de ton și de cuvinte. Cu totul altfel, doamna, îmi răspundea înainte. Ah, oh, de mă cu ciuda de întâiul meu răspuns. În inima femeii puțin ai mai pătruns și preghicești puțină din ce nu poate spune când vezi că piepteți, ține cu atâta slăbiciune. În sfiala noastră încearcă ocoluri, furișări cu cât e mai aproape de mari înduioșări, Oricât ne învinge amorul și foc ne-toarnă în vine, Dar de mărturisire Oare oarecum rușine. Știu, fac o spovedire cam fără de ocol Și taina cinstei noastre eu prea o dau de gol, Dar pentru că de vorba odată e pornită L-aș fi oprit pe Damis atunci, așa zorită, Îți ascultam eu oare așa prietenos, Aprisul indepatin, ce mi a adus prin nos Luam eu lucrul astfel, cum toți văzureți, Dacă tot focul ăsta tainic N-avea ceva să-mi placă. Și când chiar eu pe față, cu suflet frământat, De nunta plănuită, cercam să te abat, îmi puteai pricepe atâta din stărința aceea că nu mai eram soața, nici mama, ci femeia Și că din vraja altei luptam să te dezleg spre a nu împărți un suflet Ce mi-l în întrec? O, e desigur, doamnă, duios peste măsură să asculți aceste vorbe dintr-o iubită gură. Simt mierea lor prin simțuri prelung și cald, curgând cu o dulce înfiorare, cum n-am simțit când, dar inima aceasta te roagă să învoiești să se îndoiască încă puțin de-o fericești. Nu. Știu eu de nu-ți e vorba vreo dulce viclenie ca să mă face a rupe acea căsătorie. Nu. Și... Dacă miers -mi cu suflet deschis să mă explic, Din bucuria clipei, eu nu o să-mi cred nimic, până ce cum pic, din aste comori ce mă înfioare, nu vei fi dat zălocul că tot ce-ai spus, nu zboară, și astfel, că te crezul statornic să mă îndrum, că dulcea bunătate ce-mi dărui, nu e fum. Pofti spre țintă să mergi cu atâta pripă Și cupa dărniciei soseci din prima clipă? Un dar ce nu-l prea meriți, să-l speri, nu prea cutezi O patimă setoasă cu vorbe nu îmbunezi, oh. se îndoiește mintea prea mult noroc când vede Și-a gusta că-i pare mai bun decât a crede oh. Eu, care nu-mi știu merit vreun zâmbe să-mi arunci Nu, nu mă las în visuri zbânzii Până atunci când cea mai scumpă, cea mai dorită dintre eve, nu îmi va întări credința prin dărnicia ei. Oh, Doamne, ce iubire de adevărat despot! Și câtă turburare în sufletul meu tot! Dar de te simți ca mine în fiorării pradă, de ce să întârzii dulcea și ultima dovadă? Dar cum vrei să mă înduplec la ceea ce voiești fără să supăr cerul de care tot vorbești. De cerul doar ce-ți ține dorința în friu stăpână, să înlături așa stavili, îmi stă ușor în mână, De de-astea, te rog să nu te împiedici. Cu cerul și păcatul tot ne îngrozești prin predici. Vă pot scuti eu, doamnă, de caragioasa frică, Știu arta ce mustrarea de cuget ne -o ridică, E câte o desfătare oprită, nu te-nșelzi. Mm -hmm. Să mai fac cu cerul și unele învoieli După nevoi În taina asta te-o la vreme Acum te lasă numai condusă Nu te teme Împacă-mi Dorința mea te vrea Răspunde tot și răul îl iau asupra mea și ești cam tare, doamne. Da, e un chin și ține. Vreți? Uite o bomboană de malț. v face bine. E un guturai cam tare, cam încăpățnat. Și vai, doar cu bomboane, e greu de vindecat. E o stare neplăcută. Mai mult decât pot spune. Deci, despre mușcare, de -o parte o pot spune. Când de secret e sigur, Poți cu ce tu să-mi paci, căci răul nu e în sine, ci în vâlva care o faci. E de înfierat doar faptul ce vreun scandal asmute. și nu-i păcătuire păcatul pe Da, văd că e nevoie ca să mă plec. În fine, să închid orbește ochii și să primesc prea bine. Dar pentru că silită, cu așa încăpățânare Și vorba văd, nu prinde și tot nălucă pare Și cază loc se așteaptă ceva mai neîndoios Să fie pe-a ta voie E lupta de prisos Cum voirea asta de-a i cuiva jignire Cu atât mai rău de cine mă aruncă în rătăcire De bună seamă, vina nu poate fi a mea Da, doamnă este cine a suprăși să-și ah, Mai dă-te rog, o raită prin gang, știi de-o părere și vezi de nume soțul cumva în apropiere. De el, de e păcat, e să stig măcar un pas zău între noi. E omul făcut să-l duș de nas. Se simte în cer când știe că stau pe lângă roghii ah. și l-am adus în stare să nu-și mai creează ochii. Ei, n a face, paza e bună. Fă un drum, te rog, și cercetează în preajmă ce și cum. Bine. Să cercetez. Mă duc. Ah, ce ticălos. Cum poate pământul să-l mai poarte. Mărturii se capul Mă simt lovit de moarte Ce, așa ascunzătoarea Glumești, nu-i prea curând Mai intră-o sub masă ca să le vezi pe rând Așteaptă până la capăt Să nu fici că te înșeli Dovezi de fapt vrei frate Nu simple bănuieli Nu, no, bală mai spurcată ca el În iaturi nu -i. Nici nu văzuși cu ochii și mâna în foc-o pui Îți părăsești credința și lași loc doieli. Stai, nu fi așa iute Omul-i supus greșelii A, dar iată, vine amic în spate ascunde. Nici că se poate, doamnă, prileși mai după plac. Am cercetat cu prinsul întreg până-ni atac. Nu-i nimeni și viu, iată, cu brațele întinse. Domnul! Prea mergi departe cu simțurile încinsă. Mai puneți ți frâul la pofte. Mai sunt aici și eu. Oh, omule de bine! Oma lui Dumnezeu ți a arătat arama. Mă rog, cum vine asta? Mite te cu, cu fata și mă râvnești nefasta? Cum crezi? Hai, fără zgomot! te s-a fundat, ascultă! Să mi tecar din casă și fără vorbă multă! Voi De semn... palavră să tur sunt până în gât! Pafti mă rog, afară de aici! Nu mai decât! Afară voi de aici! Voi ce-mi vorbiți, domnește! Stăpânul casei eu sunt! Am ce dovedește și am să vă arăt acum când ceartă căutați că lașa voastră cursă voi singur o să dați și cerul răzbunându-l, eu mândru pot să trec peste-ndrăzneala celor ce îmi spun ca eu să plec. Oh, ce vorbe au fost acestea? Ce amenințări nebune? Îmi am pierde grijă capul. Nu-i glumă, Nu! Ce spune? Cum? Da, îmi văd greșala și mă înfior să spui. E vorba de o danie ce-am făcut-o lui. Danie? Da, ce vrei. Aveam pe ochi o ceață, dar am și altă teamă, mai grea ce mă îngheață. Mai grea? Da, deocamdată să văd, e tot aloc sus. Oh. O casetă, tremuri, sunt lucruri mari în joc. După cele petrecute, întreaga familia lui Orgon, uluită de întorsătura neașteptată și grava a lucrurilor, așteaptă nelinștită desfășurarea evenimentelor. Și tocmai acum sosește și doamna Pernel. Biata bătrână mai se și piardă firea la auzul acestor vești îngrozitoare. Ce să petreci aici? Ce știri grozave capăt? Sunt știri de care ochii aceștia sunt chezați. Auzi ce pați când omul să moară în drumul las Ei, om mm. Eu nu-l cred, nu, fiul în stare de așa nelegiuită, nemernică, purtare Cum? Păi negriți sunt purul cei buni și cei curați Cu vorba Dumitale, ca cam unde vrei să bați. sunt, doar că în casa asta e o viață cam ciudată Și se cam știe ura ce toți pe aici arată Dar ce ar ura cu ce-ți spuneam de el? De mii de ori ți-am spus-o când erai mititeri. Virtutea în lumea asta mereu e încătușată. Vor pieri invidioși, invidia niciodată. Eu, mamă, îți spun ce este și tu stai și-n La L-au sigur desigur cu zeci de născociri. Ți-am spus, am fost de față chiar eu la toate aceste. Ei, clevetirea schimbă ce e, în ce nu e? Mă scoți din fire, mamă. Ți-am spus-o ce mai vrei. Văzui blestemăție aici cu ochii mei? Limbrele înveninează tot ce e curat în lume. Nici chipul din nu scapă de așa spune. Curat povestea. spune te noapte la nămezi. Eu l-am văzut cu ochii. Văzut, zic, cum mă vezi. Văzut cu ochii ăștia. Îți spun, sunt fapte, fapte. Îți din cealaltă un de surda. Ori să-ți șapte? O, Doamne, totul este părere pe pământ. Când judeci doar cu ochi, să nu pui crezământ. Ah, turbezi! Din umbre omul doar îndoielu-și și în rău răstălmăcește tot binele adese. Zii dragoste de-aproape, zii zel drept creștinesc, când cearcă să-mi sărute nevasta! Trebuiesc chiar fapte săvârșite când zvârli ah. pe om o vină. Ce cuvenea să aștepți doar dovezi mai tari și lumină. Păi, dracii, cum... Mai spune tovesti mai ce, mai tare? Zima mă trebuia chiar să stipt cu ochii mari ca el, doamne ferește, că spun cu cum În fine, nu de noi, văd, în alta curăție. Dar nu pot. taie capul să cred că în viși măcar el ar fi vrut să facă ce spuneți. E-mi zadar. Ei, domnule, e roata răsplății pe pământ. N-ai vrut să crezi și acum nu afli crezământ. E, noi pierdem timp cu vorbe și îi scump orice clipă. Măsuri de apărare să cumpănim în pripă. Mm? Cu așa Mișei se cere să stai mereu vegând. gând. Crezi că ticălosul acesta va îndrăzni? Ce gând? Oh. Nu cred că slova legii să-i poată da dreptate. Abuzul și hrăpirea la ochi prea tare bă. Să nu te prinzi, va ști el să pună pârghia în joc, să salte un pic spre dânsul și legile din loc. Dar cine vine? Ia vezi, Dorină. Da. Hei, poftim și musafir că tot mai arde să primim. <laughs> mă închin fetița ta, Ichi. O vorbuliță numai, aș vrea să schimb cu domnul. Sunt musafir acum, mă tem că nu e tocmai minutul nimerit. Mă rog, mă fi bună de-i spune că am venit. Nu pic cu supărare pe aici, doamne ferește. E mă înțelegi la mijloc ceva care îl privește. Da, cum vă numiți? Ma tare, doar atâtii ca spui, domnul Tartiuf trimite un om din partea lui. Eu un om vă, ce se roagă cu mutre ploconite ca să-l primiți că domnul Tartiuf ci că-l trimite, nu cu vreo supărare. M ah. Mă rog, s-ar cuveni să vezi cine e creștinul și ce-ar putea voi. Temir de nu-l trimite la noi să facem pace. Ce crezi? Cam ce primiri s-ar cuveni ai face? M să te ferească sfântul, vreo să-i arăți. A? De intră la tocmelă să nu prea fim semeți. Smerită slugă, cerul aibă în sfântă pază Că cine vă vrea răul, pe capul lui să cază. O ia cu vorbă dulce, vezi, nu m-am înșelat. Miros că spre prin păcare cuvintele lui Ba. ciu mult la casa asta. Am fost chiar dată slujbași la răposatul domniei voastre, tatăl. Seară domnule, iertare. Rușine mi-e să spun că nu țin minte cum vă numiți de sunteți bun. Semnește Sunt neauși Normand, profesiune șef porterel. Și, în ciuda invidiei, pot spune vreo 40 de ani sunt că în slujba ostenesc cu onoare și dreptate. Și, le îndrăznesc cu voia dumneavoastră ca să vă dau de știre că legea mă învestește aci cu Cum? Vi... ce i spus? Da, fără de supărări. Domnul, n-am încotro. E ordine înscris, fără de ocol, ca dumneata și ai casii să părăsiți de îndată imobilul, golindu-l de plin. Căci altfel, cată ca să vă scot bagajul în drum neîntârziat A, mă, Eu? Eu să ies de aici? Da, domnule, păcat Dar precum știți de altfel, pe casele aceste Domnul Tartiu, stăpânul legal acum este A, Pe tot ce aveți, de pline de azi proprietar Pe baza unei danici o am în buzunar Nimic de zis, e actul legalizat în formă, mă mir că rabt această nerușinare enormă. N-am, domnule, de a face cu dumneata nimic. Cu Domnul am. Văd bine că m-am înțeles ce zic. Și știe că datorie ca pasnic om cu minte să nu înfrunte legea prin fapt ori prin cuvinte. Dar știu că, da, da, că nici chiar de termomicomori n-ai vrea ca să te numeri printre răsplătitori. Și că voi ști să îngădui supus ...precum se cere să mă împlinesc porunca ce am de la putere. Îl vezi, bastonul ăsta, stimat șef portărel. A? Fă bine de tecară că încep să-ți cu el. Pe fiul dumneavoastră, rog, faceți l să fie la locul lui. Să nu fiu silica pe hârtie, să-mi îl aici într-un proces verbal. Ce mutră pungășească ăsta portărel loial. De oameni cum se cade am mare slăbiciune. Chiar neplăcerea asta ce-o fac acum, Pot spune, pe suflet mi-am luat-o, doar să vă fiu pe plac, căci, vezi, puteam trimite vreun alt slujbaș, posac, vreo brută, care nu vrea să știe ce și cine și vă împlinea cu forme mult mai puțin blajine. Ah. Și ce rău se mai poate decât să-mi sar de piept ca să mă zvârg din casă? Dar vă dau timp, aștept, las, uite, până mâine m în dat așteptare. Închid un ochi Noi lucru puțin pe cât îmi pare Doar că rămân la noapte Cu zece subalteri aici Nu facem zgomot Să pui să le așterni Apoi să nu te superi E o formă, știi prea bine Pe noapte cheia porții Mi-o dai să o țin la mine De liniște și pace vă garantez de plin Că nici eu nu lucru și nu se prea cu vin. Dar mâine în zori la muncă Ai casă și tot se scoală ca să mă o dați pe seară de că a fost egală. Oh. Mă rog și ei vă ajută. Stii, i-am ales voinici să vă servesc. mai iute să vă scăpați de aici. Mai ginga se purtare, eu cred, nici că se poate. Și cum voință vedeți, vă arăt în toate, mă rog și dumneavoastră să faceți negreșit ca la împlinirea legii să nu fiu stingerit. Aș da cu bucurie pomană din ce bruma mi-a mai rămas o sudă de ludovici. Zau numai să-i pot roși obraji cu două, trei perechi de palme și să-l zvârlu afară de urechi. Domor, nu face postne. Sfârșește timp, găcheală. A? De mă mai fierb cu jur, vorbă, jur, mănânci frunteală. Când te luăm primire cu coada de vătrai, te lași de o brăznicie pe câte zile a? Te pot costa amarnic interes surată. E, femeile, și ele au legi și judecată, să-i sprăvim. Aceste hârtini le mânați și, e? domnul meu, pe urmă, e? fiți buni e? și ne Da, da, la vedere! eși să vă sfântul. pântul. și pe tine și pe tartul stăpântu. de dar uite-l, Valer. Cer, domnul meu, iertare că vin cu o vesterea, dar află de un pericol. Și clipa e prea grea. Un bun amic un frate cu inima întreagă ce știe ce simțire de acest cămin mă leagă, de dragul meu, de data aceasta a călcat respectul sfânt, cel poartă secretelor de stat și îmi scrie de o năpastă ce lovit, din care eu cred că numai fuga vă poate da scăpare. Mișelul, în care atâta v-ați încrezut de ușor, va a denunțat la rege în schimb ca trădător, oh! predându-i o casetă de mare însemnătate cu actele unui dușman al tronului, aflate la dumneavoastră. Zice că le-ați fi tăinuit fiind părtaș și gazda unui urmări. No, nu știu n-amănunte dovezile ce are, dar v-au făcut, sunt sigur, mandatul de arestare. Spre îndeplinire bună chiar Iuda-i pus și va veni cu o gardă și cu un regesc slujbaș. Hmm, vezi, dreptul nu-i ajunge. Averea ce-ți pradă prin crimă vrea să facă mai lezne în mâini să-i cadă. ce o spun cu silă, omul e un animal scârbos. O clipă câștigată nu este de folos. Tresura mea va așteaptă la poartă. Și cu mine eu am adus și o mie de ludovici. Prind bine. Nu pierdeți timp cu vorbe. Amenințări și rugi ar fi în zadar. Sunt cazuri când e cinstit să fugi. Cunosc un loc în care veți fi în pază bune. Eu vă însoțesc tot drumul și cred să meargă strune. Mă simt mișcat, amice, de atâtea îngrijiri. Vai, timpul nu mă iartă să spun nici mulțumiri, dar rog pe cel puternic să-mi dea câteva putința să-ți răsplătesc atâta jertfire și credință. Adio! Cum rămâneți, voi toți? Hai, frate, hai! Neolumina, el, domnul! Pornește! Gri să n-ai! E, dar ce-mi văd ochii? Dar cu cu nopizer! Domol, domol cu fuga! Nu-și are graba rostul! Nu-ți-așa departe de aici, de postul! În numele unui ordin regesc, ești arestat! Ui. Ai, da, Iudo, da! Frumoasă răsplată mi-ai păstrat. Mă înlături scurt din cale, cu o lovitură bună. Pe traiul tău nemernic pui crima drept cu nună. Insulta nu a crește din firea mea nimic. M-a învățat să sufăr cerescul mucenii. Ție mare, n-am ce zice, smerenia creștină. Cu ce nerușinare târăște cerul în tine. Un pas nu mă clintește veninul tuturor. Sunt împăcat în cuget când fac ce sunt dator. Vă de bine slujba de zbir, o, de minune. Și vrednic nim de slavă pe frunte ea vă pune. Da, orice fel de slujbă e o slavă, poți să zici, când dată e de mâna și m-a trimis aici? Dar nu-ți aduci aminte? Cu mâna mea miloasă te-a smuls, viclan nemernic, din starea cea mai joasă? Știu ce mi-aduce aminte cu așa trufie în ton, dar prima datorie mi-e zelul către tron. Această datorie cu sfânta ei putere orice recunoștință să tacă în mine cere și aș ca pentru un altul rege al meu. Amici, Soție, neamuri, și m jert fi chiar eu. Ah, oh, șarlatan! Uite cum știi în cuvinte ce mință se îmbrace ca în de sfinte. Dar de așa de strașnic și sincer în altul zel, Cum pentru ochii lumii te împăunesc cu el, De ce asta s-aștepte până la ruptura aceea Când omul a prins de veste că îi ispitești femeia? De denunțarea faptei? Cum n-ai crăpnit cuvânt decât când făcurăm scârbiți de aici, având? Și doar cu întregul avut, el te-a înzestrat. O, nu ți o spun ca zelul cumva să-ți-l abat, dar tu, părtaș al tainei, cum de-i primi și atunci averea? Tu cel mustri și în temniță-l arunci. A, depărtați-mi haita acea sărit pe mine și vă primiți mandatul și tot ce se cuvine. Așa e, îmi pierd vreme prea mult în zadar. Îmi amintești porunca ce am. Fii gata dar să mă urmezi în baza mandatului îndată la închisoarea care te așteaptă drept răsplată. Cum? Cine? Eu? Da, tocmai. Cine? Eu la închisoare? Cum? Să taci? Nu, dumitare dau lămurire acum. Da, domnul meu, trecute sunt clipele furtunii. Sub un monarh trăimaz dușman în șelăciunii. Cu o fulgerare iute în ochi a străbătut Prin cutele de intrigi din gândul ăsta slut. Venind să vă părați s-a prins în laț pe sine, Căci prin o unei dreptăți divine Se dovedi deodată că e un vestit har, ce sub alt nume, legea al căuta în zadar. Pe scurt, dar, suveranul am trezărit ușor Ce mrej v și cât e de laș și vânzător. Dar azi i pus la șirul de făr de lege o cruce și mi-au mai dat povara. Aci-l mai conduce, doar spre-i vedea îndrăsnea, împinsă la sfârșit și-l face să vă îndrepte chiar el ceva greșit. Da, actele furate, ori viclenește i-le popresc Și în mână vă sunt acum întoarse. Oh. Slavit fii sfinte, Doamne! Respir și eu în fin. A fost curat minune! Și mi-ar fi spus-o cine? Ei, vezi acum tâlhare! Nu, frate, până aici, pe cel căzut, păcat e bajocor să mai strici. Ursitei sale triste tu pe Mișel îl lasă și nu-i mări povara mustrării ce la pas. Dorește-i mai degrabă ca o oarbele lui minți, să intre în lumina curatei pocăinți, Din cer să-și dobândească păcatelor iertare Și de la bunul rege o rază de îndurare. Iar dumneata, mergi grapnic la tronul lui să îndoi genunchii Pentru mila ce-a revărsat pe noi. Da, mulțumiri mișcate și recunoscătoare, Mă duc cu bucurie ai pune la picioare. Din tâia datorie plătit astfel puțin vreau să-mi și alta, La care iarăși țin, Dând lui Valer răsplata Ce vrednic în cunună Iubirea lui curată Și inima lui bună.